Vența, cititor de proză. Oxigen Întunecate mistere, oxigen strălucind, respirând o părere în adânc rătăcind. Frigalbele galbene zăpezi, cine va fi să știe, în floritele livezi, așternute pe hârtie. Drum răspicat, blândețe în cuvânt, oxigenul uitat, frunză în vânt. În cel adormit crește tăcerea, în adâncul sortit, uitat ai părerea. Cai, ei au venit aici din cer, din zodia calului. Noi nu o știm sau nu o știm încă, atât e uitarea noastră de adâncă. Priviții din hamuri porcoave, zăbale și shei, aici nu e nimeni blând cum sunt ei. Îngăduința lor e pentru om peste fire, iar zodia lor nu e nici amintire. Priviții cum fug și sub bici și sub tun, ascultă de om și lui se supun la hipodrom, la plug sau trăsură, în mândre turniruri sub greau armură. Alcineva prin ochii lui ne privește, dar omul e rău și l biciuieşte. Îl pune la treburi prea grele, el duce. Stăpânului, calul îi este răscurce, o neînțelegere că în stăpânire se afundă omul pe el în robire. Și nu e pe lume mai prieten ca ei, sub hamur, zăbale, porcoave și șei. O mână de fân îți cere la prânz, de iar măsar ori apă Din zodia cerească uitat în mit, zbura îngeri cu aripi, pegas numit. Azi, mult înțelege ce mult prelovit. Să alerge liber cai clepsidre dreculcate, în clipele lor în cer suspendate. Eliberați pe cai și al lor adevăr. În ochii lor e numai pace și cai liber vă vor face. Cântec de cal. Aleargă maiute, un cal biciuit, cu nări premătânde, în hamț intuit, zabala înghutlei și copita în sânge, un cal nechezând durerea își plânge. Aleargă maiute, un cal biciuit doare îi se scurge pe gât îndoit, picioarele ei lungi fac pași mai mari, el fuge să prindă strigoii hoinari. Aleargă mai ute un calbiciuit de cel care îl mână pe vecii robit, speranța odihnei îl duce cu avânt și cu a mai flutură zboarat în vânt. Aleargă mai un calbiciuit, trângându-și povara cu greu înzecit, așteptând izbăvirea de fuga nebună, dar biciul bovește și plesmetui sună. Aleargă mai iute un cal biciuit. Târziu va venit și obștescu-i sfârșit. În sângerat, obosit, el află răspuns când, fără suflare, odihnai de jos. În spate și sus el mereu a privit cu teamă spre cel care îl mână grăbit, spre cel care știe că pentru profit aleargă mai iute un cal biciuit. Iarna, iarna ca moarte, doliu negativ. Așteptări închise, alb definitiv. Soare scadent, orizont umbrit, timp tangent încremenit. Frig mortal, viscol oprit, rece și final, cer ostenit. Plângere de lup, timp întrerupt, dilată noaptea, cosmosul abrupt. Totul departe acoperă neaua, lumină în parte. Singură, steaua. Căutătorul de nimic Căutătorul de nimic înălța către cer, mâini de copaci, respira prin vânt și plângea uneori prin oceane albastre, neștiind ce caută. Caută și vei găsi, îi spuse seră. Ce să caut, Doamne? Eu sunt Căutătorul de nimic. Prin mâini de copaci, respirații de vânt și lacrimile mari din oceane albastre, caută și vei găsi, i s-a spus. Ce să caut, Doamne? Eu sunt Căutătorul de Nimic." A coborât Căutătorul în adâncimne pătrunse de oameni, a urcat în ceruri încă neatinse, apoi și mult Căutătorul de Nimic. Ce să caut, Doamne? Eu sunt Căutătorul de Nimic." Și tot astfel, prin mâini de copaci, respirări prin vânt și plângând uneori prin lacrimi grele de oceane albastre, Căutătorul de Nimic găsi, într-o zi, o floare. Se rugase floarea cu mâini de copaci, respirase prin vânt și plânsese ades, cu lacrimile mari din oceane albastre, căutându-l pe căutătorul de nimic. Caută și vei găsi, îi spuse sără. Celui ce scrie, vei străluci degeaba în cocina de porci și orice ai face, lumea tu nu poți să o întorci. Iar peste alor statistici tu de vei răsări torni-vela curând la fel cu toți să fii. Că ei, de fapt, nu văd că tu răiești asemeni și în timpul tău de azi încerci ceva să semeni. E timpul tău mai altfel decât este al lor, iar focul tău mai arde, ne roade-ți este dor, ai darul acela sacru de-a pune în cuvinte o veche cutezanță de a privi înainte. Ei vor citi și socoti și înțelege că fibra cea adâncă de ei o să te lege. Tu, peste ani acolo, de mult nu vei mai fi și poate atunci prin tine pe ei s știind că n-ai avut pe lume altă vină decât de ale fi lor o scumpără dăcină. Și lacrima te doare în ochii unde o ții, ca astăzi și aici tu numai una știi. Vei străluci degeaba în cocina de porci și orice ai face, lumea tu nu poți să întorci. Testament 1 Nu mă iubi, toți anii mei sunt de vină. Morit am o clipă ce nu mi-a fost senină balast de grele vicii purtat către străini, cu toate împotrivă, atât de slab și rău, din colțul de lumină uitat de Dumnezeu, prin firele oarbe și nisipul prea rece. Durul televiziunii firmituri de viață prin misterioasa noapte și clipa de zi. De la tărâșul de după grelele beții mi ruptă pe la poale haina și încoate, iar în genunchi am rănci uscate. Nu știu nimica de folos să fie mie și n-am uitări ca alții de care să fiu demn scultăiesc cu mâinile mele în ceață un semn. Mă pierd pe mine în clipe grele și tutunuri și uneori miros și atâta sunt de acru când sunt căzuți și acuzat de simulacru. Și tot încă nu știu și de aceea poate sunt înrăit și din mine prea departe ca steaua sus să mă mai lumineze iarăși. Știu să mă pierd prin draperiile de șoapte măcar auzui implorând în timpane. Am fină inima ca firul de păianjen mătase ei se poate rupe doar odată. Nu mai iubi, m-am osândit prea mult pe mine, doar relele, să fiu total nenecesare. Mult loc n-am luat, iar spațiul mă va strânge în gheare, ce altuia ce vine la zloc de viitor. Din multe alte puncte, puncte încă unul. De timp și de lumină, în trup mă lăsai prins, dar să-ți pare însă lumina că s-a stins. Nu mă iubi, acum nu pot deloc cere acest dumnezeiesc, curat, punct de vedere, că nu mai animei sunt răi, judecătoare are numai care duce în uitare. Din străduințele nopților, taină de sus, va fi să fie punctul acolo Dumnezeu de apurulea, de departe, aproape, pretutinde. Mă prinde în el pe mine căzutul păcătos, întors acasă în punctul de drum de mers pe jos. Aduc printre păcate și frumusețe în dar și înspre zeu căderea nu mi-a fost în zadar. Acum mă apropii, de pieritorul scrum, Devin punctul de vedere al stelei care cade. Nu mai iubi pe mine cât încă nu sunt viu, ci poate când în ceruri un punct am să-ți fiu ca frigul luminii mai cald, fierbinte și bun. Scrisoarea întâi a testamentului ce-l spun. A nopții semnelor uitare, dacă tu vrei, îndepărtează-o, Doamne, cu totul de la ei. Testament 2 mai de mult, de milenii, pe acolo am fost și pe vremea aceea aveau toate un rost. Oamenii pe atunci limba florilor vorbeau, cu toți copacii în corp, pădurile cântau, nu erau negre păsările și singure, pe calde turnuri de biserii se odihneau, nepotate de sânge, de rănci și de foame. Din cer un nopțelii necobărau, coborau pietrele singure pe care îl se așterneau. Fără zăvor, numai porți descuiate, pe atunci oamenii nu știau încă de chei, Ochilor sufletul tot îl mai purtau în ei. Pe acolo am fost, mai de mult de milenii, lăsasem acolo ceaslovul cu vedenii și că pot opri să curgă, credeam un moment, așa îmi căutam a doilea testament. Cerul cenușiu să șoptească -și, și să plângă, copacul ce ridică spre el mâna stângă, izbânda ce ochiul de apă nu-și obede, e zăvădută ușa, nu-i nimenea crede. Nu-mi stinge încă focul mai ard în ieltăciuni. Atunci, oamenii aceia au rostit rugăciune. Înghite-mă deodată, al meu devorator, să te cunoști pe tine ascuns în ochii lor. Odată mă respiră cu ultima șoaptă și din toți amintirea tu mi uitată. Când zidurile toate s-au prăbușit cu chin, atunci eu către ceruleam să mă închin. Amin. Mai de mult, pe acolo am fost de milenii, dar pulberea acum cea slovul cu vedenii. O notă minoră de pian stins în tăcere, odată cu mine și testamentul piere. Determinat podul, tăciunile e stins, Ziua de după noapte, cu vis, nu s-a aprins. Descoperă-te cer în adevărul senin, Aici, pe oameni, apa îi plouă cu venin. Testament 3 Ceva, oricineva, mă împinge de la spate, Lumina primită să-mi o cobor în toate și serile de april sclipințe senină în stele mă acoperă cu flori știute doar de ele. Împălsămat de veacuri îmi duce Steaua Car, pe drumul din aprilie ducând către Floral. De acolo mai departe călătoria vrea pe sine să se ducă și pe mine în ea. O sinfonie lină plutește prin culori, stelele nopții toate îmi cântă sărbători de întoarcerea acasă de dincolo de tot. Cu inima senină simt că înalți, că pot, M-au alăptat acolo ca pe al lor copil și m-am născut din ele în ziua de april. Oceanul e de lumină, plutirea e bătrână, uitarea acolo e pe toate stăpână. Se rotește roata precum a fost să fie, morarul toacă timp ascuns în veșnicie, făina e de lumină hrănind atâtea flori și e de lapte drumul cu tot atâtea sori. Acolo mă uitasem pe mine mai mult. o clipă într-o pasem, să pot să o ascult. Erau noi toate acolo curate și vii, visa doar el, morarul, printre stelele mii. Așteptaseră omul de departe venind și ochii lui să vadă lumina strălucind. Din pietrele cerești tot drumul se făcuse și numai viața pasui pe acolo trecuse. Dar adâncă e setea pentru cei fără zeu. Lumina din stelei în fome, tă mereu pe flămânzii cosași călător de întuneric, găsiseră pe aici balsamul eteric. Luau viața cu toate și tot ce ei nu aveau, lăsau moarte numai și mai pe urmă plecau, hoțește răpinda stelei viață lucire, alor somnul îi purta fără de amintire. Îmi păreau cunoscuți din ecouritate, alor coarde știau că aduc numai noapte. Întrupat, astfel am aflat în clipa de timp cum zei se schimbă uneori în olimp. Cum strică în beția lor, păcând în zadar, truda bătrânului de veșnicie morar. S-au născut din bețiile lor negre de cer, într-un eric și haos în al lumii mister. Începuse o luptă ce eu nu o cunoșteam și cu toată durerea puterilor puneam. Morarul mă învăța ca zeul ce să fac, cuvinte în carte să rostesc și cum să nu tac. Nesfârșit al său sfânt cuvânt mă călăuzea, puterile sunt deslușesc în clipa merea. Înapoi se strânise un vârtej ca de vânt, străințe înghesuiau să mănânce cu vânt, foamea lor, numai ei și-o știau de lumină, și se mânau pământul din cer cu leghină. Privi către toate cum învăța orarul, acolo, în clipă, îmi aflasem hotarul. Văzusem, uitasem, ajuns acum pe aici, că în lumina acestea, cu grijile mici, peste drumul din cer, de făină, de stele, se încrucișeau cărări se ciocneau între ele. Toți hoții aceia erau doar gânduri, și ei, născute din mine și din coșmare de zei. Orarul bătea la morarul lui cu răbdare. Eu învățasem aici o clipă ce doare, dar din adâncul umbrei uitării celei grea, mi-amintem adesea călătoria mea. Puterile lumini, stelare le aflam. Eram fiul morarului ce tatăl aveam. Despășită milă de cei mici, mă cuprinse. Știusem că erau numai stelele stinse veșniciei sortite să își afle lumina. A lor și a mea ne era soră, doar vină. Ajută-ne să privim în soare. Acolo să aflăm cum se naște o floare din gândul curat, care pe toate le poate, cum lumina din cer încă sfâșie noapte. Hoți ai luminii, după atâta greu război, treziți licuriciul, ce încă doarme. Testament 4 Un om și-a ascuns peșnicia întinsă, la marginea gestului său neatinsă. Acolo e moartea, finalul de stare, în viață cuprinsă și adâncă uitare. Nu-i flacăra stinsă, ce arzând fără foc, de trupul ei lipsită de timp și de loc. Străine, gânduri, cioburi și multe idei, milioane de chipuri, bărbați și femei, cuvinte cu ari cu lacrime în ele, tăcute sau nu împletite în inele. Să aleagă să vină cu toate, îl cheamă alcătuirea nouă care să geamă, ecouri de ceață plutind dormită cerpe șoptite să fie trezite. Se întrupează din fum născându-și o formă, acea treaptă fiindu-i lege și normă. Seacă nesfârșirea în malul tăcerii, când își naște ochiul vederii, din om se va face alt om ca să vadă, văzând mai apoi va ajunge să creadă. Altceva alte lumi, ca uitate, au căzut în mărginirea aleasă de el într-un lut. care carnea e lăsată numai durerii, mai des înșelată de gustul plăcerii, țintuit pe o comoară avută de toți, ucise un frate, sălătură de hoți. Uitându-și de clipa ce veșnic îi piere, se mănânc numai vânt cu lese durere. Însomnul prăbușit în fiece noapte își poartă în vis amintirea de moarte. Că el știa totul, adesea ignoră, mirajul vederii, atât îl adoră. Însă ochiul din vis nu și-l poate înșela, acolo ajunge și nu poate scăpa. Și frica se zbate, iucide seminul, mușcat e de șarpe și gustă veninul. Cu un urlet atunci abisul îl frânge, își ridică aripe, clocoti în sânge. Cumplită-i căderea sublimul și a zborul, de cerul curat îi iesetea și durul. îndepărtată era a ruptură de stea. Puterea de acolo el vine șoia. Așa, înapoi, privind peste număr, vede moarte și viață, șir fără număr, aceeași durere cântând înmulțită, îi renaște vederea mult amuțită și înțelege târziu durerile toate, amintirea e un foc lumină în noapte. Astfel întregit, renăscut din câmpe stăpânii atunci pe întâia scânteie. Așa e doar omul, ființă neînvinsă, Uitând cu un gest, veșnicia atinsă. Testament 5 E ora serii când pe lume toți îngerii apar, Când florile îi primesc în miresmate în har, Și grai părând aprinde, pe ele se rostesc, De dincolo de fire e ora încorul îngeresc. Lumina se strecoară către al nopții strai, O clipă doar lumină te roagă să mai stai, Când stele sunt pe umeri de blânde șoapte în cor, și omenescul suflet soarbe cu pleșitorul dor. Dar, vai, e doar o oră de soare ce apune și respirația lumii ce stelei se supune. Pe urmă trec chiar zile, ducând alor necazuri, curge ființa lumii în albie de talazuri, iar seara cântă păsări la soarele ce moare. În pacea lor cea sfântă adorm ca în uitare și, obosit de trudă, doar omul și-amintește de floarea din grădină ce blândă îi grește de ora când pe lume toți sângerii se arată și când slăvesc lumina cerescului lor, tată. Nu, inima nu bate, doar ticăi un timp pe care îl duci cu tine sus până în olimp. Nu are ceasul acesta o altă sonerie pentru adâncul somn curgând în veșnicie. ascult o cum s -o tot ce ne ascunde și când cenușa ai cade, rămâna sa le unde. Când ochiul tău se stinge, rămâne doar privirea. Cu voie, fără voie, e așa atins menirea. Sfârșitul te primește cu ce adus din gheață și gândul, vorba, visul îți pare că îngheață, dar nu e trup să simtă ce o privire doar, și moartea te așteaptă să trece al ei hotar. Alcătuit din strai de gând rămas în drum pe tine te privești, nu te cunoști nici cum. Porți inima în spate, în mâini cum ce a oprit, te doare încă dorul de același că aici. toate ale tale doar morții sunt folos, și o gazdă primitoare cu ce aduci de jos deschisia cum i-au tochi, primindu-și o privire, tăcut rămâne ceasul și fără amintire, o oră doar mai cere o inimă să bată părerea ei de viață să nu-i fie uitată. Zadarnică strigare de suflet chinuit s-a pe sine din tot ce a privit. O cauză a toate izvor curgând prin cer, pe oamenii cuprinde, se nasc și apoi pierd, călătoria lor acolo mereu se alcătuiește din ce se înfruptă omul gândește și iubește. El doarme și nu vede această alchimie. Când ceasul se oprește, îi pare doar că o știe și dragostea din soare îi e în trup dorință ce-și caută doar vreme pentru a-i ființă. Un vis al unui morcei viu ca și noi tare îi mai apare noaptea, lumina pe care are. La ora când pe lume toți îngerii apar și îl apără de rele cu dragoste și har. Doar pactul cu uitarea și cel cu amintirea, îl întrăgesc cu sine, îi împlinesc menirea și steaua e bogată când drumul a ajuns în apele din cer, doar dracoste ai răspuns. Acolo ești acasă și nu mai ai folos de trupul de durere clădit în timpul jos. Poți numai din lumină să te compui acum, privirea este rază și restul este scrum. Uitarea ți-a fost vină și ai ajuns în timp, clipa scris în tine, din inimă de limb. La ora când pe lume toți îngerii apar, în lumea lor pășește trecând peste hotar, ai izbundit în cerul apoi și pe pământ. Alături ești de îngeri și de-al lor cuvânt. Testament 6 Mângâierza grisipite pe un țări, cu stil de mare, le aduce în valul vremii o uitată sărutare. Din furtuna potolită, ani întregi culeg mistere. Nu-i doar vântul să le adune, ci și stelele în părere. Eternie singură mare, cu vânt, cu stele și lună. În zadar păsăriul cheamă și împreună le adună. În zadar, pe lângă lună, plâng de veșnicie stele. Alte mângăieri prin valuri căutându-se pe ele. Vorocale să-și găsească în oricare ceas al zării, către cel ce singur știe toate valurile mării. În zadar nopți de iubire, în van răsufletul de dor, le va șterge valul mării cum nu se poate mai ușor. Moarte scoicile de adâncuri, moarte șoapte amuțite, le cunoaște numai marea cu ei valuri liniștite. Numai lunii tu, străine, ți-ai împărtășit sărutul, numai vânt ai strâns în brațe, lacrime plângând urâtul. Marea-i toată, numai apă învolborată să le spele, pe un țăr pustiu de mare întâlnește-te cu ele. Te întreb dacă pe lume și pentru tine mai e loc, pe val de mare, pe nisip, scrind truna, fără de noroc. Multe-ești ostenit acum, prin păr, toți pașii au albit. Singur pe un serm de mare, mai o tot ce ai dăluit. Te sărut în mai luna, în palme, vântul a murit. lângă luna, între stele, nu mai ești nici amintire. linte poartă valul mării, cea din urmă întâlnire. Te-au lăsat poet pe lume, călător printre istorii. Nori țincurunează fruntea, lor glorii, ploaia, vântul, frigul, foamea, toate tale sentimente se desfac în ceasul tainei, în banale elemente și e mută pana, lira, vocea vocilor eterne, valul șoaptelor și al mării ca și vântul țeașterne. Să se închine în crucea stelei Prelactei, nu mai știe, Călătorul peste valuri un străin în sicăstrie, Calea lunii au luat-o toate și uitate sunt în umbră, Vechi îmbrățișări de vânturi și sărut pe luna sumbră, Taina feței nevăzute o trăiește doar poetul. Chip din chip rostindu-și strofa și încetul cu încetul, Se înlănțuie în cuvinte, sine rob se Lumea doar imaginată îi se pare că găsește, din razele altor vise, mult ascuns, necunoscute, în lumina lunii pline, doar el pana își ascute și tot scrie, șiruri, șiruri, pentru cine a citirea focului ascuns în sine, născându și amintirea. Soarele din cer mai este ca lui cea clară, căutându-l în noapte în luna ca dihna să-i ceară, pedepsit ca pe o cruce de un cuvânt îngreunată. El învie în clarul nopții doar de stele încoronată, el grijește împietui raza lumii dintr-o altă lume, pe un vânt plutire scrisă și pe valurilor spume. Foc ce se arde pe sine îl poartă al lunii sărut, noaptea îi slujește lumina cuvântul al său început. Și străini pare în lume călătorii rătăcitor. nu-i vede nimeni crucea trăin la timpul viitor. Am îmbrățișat numai vântul și-a sărutat numai luna, poetul zănatec de-acum și-a stins în versuri furtuna. În valul de cer înstelat plutește pe mările reci, lunate că umbră de om în rare cuvinte poteci. E mult mai de preț comora de puțin recunoscută decât cea ascunsă în veci și niciodată știută. Testament 7, 1. Lungă luptă cu zăpada, a dus toată ziua vântul. După pace în miez de noapte, domolită îi avântul, Din senin clipir de stele, parcă vin pe albastre fire, peste înghețul care vântul își înghite în amorțire. În e doar pendula cadențat încă mai bate, și egală e cu sine peste întindere argintate. Într-o albă sinfonie dirijată doar de lună, legănat în pasul timp timpul aripile și-adună. Line sunt clipele albe, clară noaptea, gândul curat. Frigul nopții nu mai poate uitării să te fi lăsat și te întrebi în lumea asta dacă e o legătură între timp și frigul rece, vremuri și temperatură, dacă e doar o altă lege nedescoperită încă, făcând gândul ca o rază străbătând bezna adâncă, ci descoperi nu ce cauți, ci numai ce îți oferă vrăjitorul ce alege doar prezența efemeră trecătoare în miez de noapte ca o umbră peste toate. Înțelegi că este timpul ce ai ales a Palate, pentru că o rege este pretutim de ninumblare, începutul și sfârșitul într-un chip și asemănare. Ca un vânt ce se aude, dar vederii nu se lasă, liniștea de din afară, timp în tine pânzașteasă. Te întreb dacă e esența ce își caută făptură, timpul strânge tot în brațe, ca, ca armură, și solid și recei timpul rătăcind tăcut afară. Cald în sângele tău, demon, pare el ca să strecoară și același luvi în ceruri curge ca natale vene, în petalele de floare, în păsări plutind alene, în atomii, în molecule și într-o undă de privire peste tot e numai timpul căutându-și găzduire. Calea cerului se schimbă, de mai sus călăuzită, de un zeu mut și orb și singur, lui doar își e ispită, nevăzut de ochiul vieții, nepăsându-i nici de moarte, toate trec prin asa undă cum trece și el prin toate, fără capăt, fără țintă, zămislindu-și el ființă, el pe sine să se poarte pururea totputință. Nu-i de oprit, o nebunie cu atât gândire să-l măsori. El respiră noapte în ziua și adorme lumea printre flori. Cad statuile din piatră, ca și aripe de fluturi. Praf din ele se alege, pulvere de la începuturi. Te întreb dacă există cauza timpului, rege? El efecte doar și arată ca să nu poți înțelege. Te privește și se vede el în trăirile calme, dar nu poți decât al scurge ca și apa printre palme. Stânca poate, stânde de veche, de mișcare să-ți spună, din atomul care-i fierbe, timpul lui să se supună. 2. Despre el s-au scris pe lume rândul cu minte înțeleaptă, încercând a-l înțelege tot întreg din treaptă în treaptă. Timpul, ca o undă vie, sufletul la toate cele... Doar nebunului se arată și poetului în stele. Și de a-i ucide timpul, gândul o să te înfioare. Lumea n-ar trăi nici clipa înfluririi într-o floare. Nici cuvinte nu s-ar naște toate câtea omenire, însă timpul doar le știe dinainte de rostire. Numai el duce prin ceruri ale stelelor prefaceri, din alcătuiri de raze, din sori și luminii naște. Când se un timp cu altul ei, devin în realitate însă regele maestru cu bagheta-i șterge toate, din memorii și istorii prea înstă i induitare, îl urmează tot regatul pe-a lui singură cărare. 3. O sinfonie toate sunt. Regele timp doar a tăcut, al său ochi fără vedere cuprinde tot ce a fost văzut. N-are formă corporală, găsit nu este nicăieri, numai ca un fluviu trece azi și în mâinele de ieri. Te întreb de însăși viața, de mult știai că e așa, moartea chiar nu retează, retează, cercătuiește altceva. Alergând prin nesfârșire e un demonic neclintit, timpul care vede totul nu-și lasă totul la privit. Întregul are, din întreg, vis care tinzând voiește să fie în tot și în toate, el pe sine se hrănește. Ar uci de tot prin lipsă, ar încremeni și cerul și în mișcare este taina ce cuprinde efemerul se dilată sau se întinde după vreo, emoție vie care pare că îl cunoaște de o veșnicie. E măsură nesfârșită, nu e ornic să-l citească, ci e aici și este acolo, nimenea să nu-l găsească. Nu-i nimic fără de rege, nu poți măcar nici avisa cerul fix sau chiar atomul lipsite de acuirea sa. Doar nimicul l-ar înfrânge, dar nu a fost descoperit, este prins întot și în toate, mereu fugind nefericit. El e totul ca o lege, ca însuși Buddha răbdător știind că ai sortit pieirii renăscând iar nepieritor foc ce iute arde totul sau mai lent după dorință celui căruia el numai e o vitală trebuință 4 vor armoniile muzica din cer de sfere pentru un nebun maestru care nemurire cere, timpul, ritmul să se oprească, să înceteze să mai bată după lui aluivere toată muzica deodată Neputând aduce singur spectacolul de el nescris, ar dori nesăbuitul timpul cel viu să-l fi ucis, dar de sabia lui se stinge, trece în lumea de-apoi și plângând din nou el face calea întoarsă înapoi, pentru că din lumea vie ascunsă moartea și-a zărit, a aflat că nici acolo timpul nu poate fi oprit, ci e numai al spectacol singur, același regizor, judecând după dreptate la toate cele iertători. Unul singur, Dumnezeu, timpul e întorci în toate, cu o logică multiplă nu te lasă al socote. ușa nu-i poți închide, ești pedepsit să-l primești, el nedeslușit se lasă și nu-l măsori dacă-l trăiești, să-l pierzi nu-i cu putință, baniși de găsit nu este, iar îl vinde, e absurdul neaflat în propoveste. așa este timpul rege, cu alui lui răbdare, mut și blând, se naște în tot pe sine, în tot e lumină și gând, doar nebunul și poetul îi oferă ascultare. El rămâne tot acolo, alergând în nemișcare. 5. După lupta cu omătul, adormit pareșivântul. Doar poetul și nebunul timpul îi aud cuvântul. Și rar din noi câte unul încă poate să îl scrie cu ale sângelui sau semne în adânca veșnicie. Cu credință mai trăiește, răzându și de sine în cer și lovit cu pietre este de către toți cei care pierd. Ființei timpului te întrebi, care e nesfârșită, vie, care semn și ce voință împotriva poți să-i fie.